Mol bo, molt bo, Joan Manuel, que hagis vingut. Avui he tingut problemes eh, per entrar. Sí, i has pogut aparcar. No, aparcar bé. avui hi ha aparcar bé, mira, ah, tot hi ha que dir-ho. Eh? Però el problema avui ha sigut que ja... Jo em sembla que ja que em volen fotre fora, tu, perquè no, no, ja avui no, he trobat no, això ocupat. No, no, no. no temis, no temis, no temis. No, si heu de... Digueu-m'ho no, digueu no, no, la cara. No, no tinguis eh? por. Digueu... Que... No, tinguis. no, no tinguis por, no tinguis por. Si això fos, eh, t'ho diríem clar i net i... i a les valentes, que és com s'han de dir les coses, vaja. Mm. Bé, doncs, sort que has vingut, feia dies que t'enyuram i és clar, doncs ara tornem a repassar cromos, a fer la petar, i, i és curiòs, eh? Sàpigues... és maco, és macro eso de fer la patà, eh. Sàfiques que sí, <laughs> francament sí. Sàfiques que la gent i això ja ho saps, no... d'on vindrà, d'on vindrà això de fer la patà? No ho sé d'on vindrà, però és d'algú que la pateria, eh. Això agrairíem tot, de tot tipus de referències, no? Sí, perfecte. No, la gent informada. Exacte. En aquest moment hi ha l'estanador públic, així estan passant però d'aturar-nos hi una mica o un jo pues el que dio al meu company, don'tien saber. Ben... Ho diu? Això que, això que has dit que tan maco d'anar passant i daturant no ens d'aturem una mica amb això i sotmetem a l'estenedor públic que si algú sap i ens pot indicar referència i diem seriosament de què ve el mot de fer-la petar, de fer-la petar, la xarrada, de fer-la petar, que ens ho digui. Sí, sí, Mentresant, ho molt seriosament. Sí, sí, serà interessant saber-ho i anar a l'arrel d'aquesta expressió. Bé, doncs, eh, anava a dir i dic, clar, que mentre la fem patar so, Això etcètera. ho deia el Suárez, eh? Ho deia? El Suárez, jo anava a i dic, no? no I recordeció. és que m'havia copiat ja... Sí, oh, sí, sí. És que home, tenen... tu, tu, tu et una referència <laughs> Està bé, està bé, molt, Joan Ui, quina simpatia que portes avui no, no vull dir que els altres dies no la portessis Però avui l'ensenyes més sí, És que avui eh? he pogut aparcar està bé, està bé, estupendo Doncs aquí la Macarena, la nostra col·laboradora, diu que t'està llembregant el cotxe Per si algú ve i el toca, eh? fora dits no, la, no, la gent té la vista dits No, que el facin, si no m'importa A mi que no, no vull que el toqui són si no un els no. d'uniforme Macarena, doncs que no el toquin Amb eh? males intencions Només que el mirin i prou doncs escolta, Joan, i quina sort, no?, que la gent, i això ja ho saps, que, que et sent, que li agrada sentir-te fer la petà, esclar, i després de preguntar-te com estàs, que ja ho veig, doncs et vull preguntar i et dir què et fa, què et fa? com et fa sentir-te estimat, esperat i que la gent de, de més de dues generacions, perquè ja són més de dues generacions, eh, Joan?, es esdeleixin per estar a prop teu amb concerts, en presència o amb essència quina impressió et fa sincerament saber-te poseïdor d'aquesta ample àrea d'influència, i tu dic sincerament quina, quin efecte et fa? Home, a mi em passa com a molta gent que, que no podem viure sense estimar ni sense ser estimats jo francament suposo que sí que es pot viure però molt malament, té que ser una vida molt Mol estranya i molt poc agraïda quan a un li toca viure sense estimar i sense ser estimat. Jo ho rebo amb el més maco que pot tenir la normalitat. Ho creus que hi ha nones, hi ha allò que es diu bon rotllo, bones impressions, bones vibracions que hi ha nones de felicitat, que si en crees el teu entorn van i tornen? Oh, no hi ha dubte. Això és el que, que se'n diu el bon rotllo. Uh -huh. és tot, eh... Sempre un predisposes la, el, el benestar del que està amb tu si tu estàs bé. Això. Hi ha un amic nostre que viu a la muntanya que sempre diu, quan un està bé, tot està bé. <ríe> és, és, que, molt... és que comença per un, no? Sí, és, és, és un tant una mica discutible tot comença això, per però un... una part de raó hi ha. Clar, clar. I si cadascú començés per ell, realment tot estaria bé. clar perquè un és part d'aquest infinit, d'aquest univers. El que passa és que hi ha molta gent que per estar bé ells fan estar malament els altres i aquí és on falla la història. Aquest és fora de la barca. Aquest sí, aquest és on es vagin preparant el lloc, aquesta cosa que s'enganxen. Exactament. El flotador. Doncs mira, o millor escolta, ara la cançó, per mi, per mi, la més genuïna, la principi o font d'inspiracions de totes les altres que van seguir, jo crec que tot va ser a partir d'aquella cançó de matinada. Penso que allà vas trobar el filó. O creus que exigero? No, el filó no. Allí vaig fer una trobada perquè ni, ni jo mateix podia imaginar-me que la cançó s'arrelés tant. Perquè potser el més mago que té aquesta cançó en aquests moments, per, per, per l'autor, sí. és que és una cançó que ha deixat de ser el que podíem ser la cançó d'en per ser una cançó integrada en al que és el repertori popular de la música catalana. Això és, és, és el... Mai m'he sentit més satisfet que quan he coincidit en algun poble una festa major i una de les nostres orquestres d'aquestes 10 a 12 bones orquestres mm -hmm. de concert que tenim al país doncs a l'hora de, de cantar cançons doncs juntament amb cançons d'en Morera doncs cantava la cançó de matinada Joan, ens trobem a l'any de la pau veus quines coses d'actes múltiples, múltiples, arreu se'n continuen celebrant, però, però la pau, al món, i es fa difícil. Tu que voltes i coneixes món, com ho veus, això? Jo són, els, no, no. són els interessos, són les indústries d'armament que emboliquen la troca, o són els models de societats diferents, amb diferents ideologies? Què passa aquí? Home, en aquests moments coincideix bastant les coses que has dit tu, és a dir, els models de societat, eh i les fàbriques d'armament i els bancs són unes coses que caminen bastant plegades o diguéssim que estan a les mateixes mans o amb els mateixos administradors. Mm. Jo penso que estem vivint en guerra, que vivim una època de guerra, el que passa és que és una guerra no declarada d'alguna manera entre, entre els Estats Units i la Unió Soviètica com a caps més visibles, entre dues maneres d'entendre o dues possibilitats d'entendre coses, però que evidentment tota l'escalada armamentística no és només un fet, un fet isolat o un fet comercial, és un fet de guerra, perquè en aquesta guerra els nord-americans estan invertint una, una mínima quantitat, diguéssim, del seu producte interior brut en, en comprar armaments, en tant que els soviètics, per poder comprar les mateixes quantitats d'armaments, han d'invertir, doncs, no sé, el 50 o el 60%, lo qual provoca que, que el poble soviètic no rebi els beneficis de, que hauria de rebre sí si no, no hi existís això, per això els russos estan tan interessats en, en acabar amb l'escalada armamentística i els nord-americans no i els nord-americans no estan interessats perquè això és una arma de guerra, és una arma de guerra que aquests moments estan empleant a Nicaragua Nicaragua en aquests moments està patint realment gran, grans privacions perquè l'obliguen a estar en un estat de guerra i en un estat d'armes que realment si no el tinguessin podrien dedicar els seus esforços i el seu temps i els seus privilegis a consolidar el que, el que van guanyar fotent fora amb el Somosa i evidentment no ho poden fer perquè tenen que estar fent la guerra i el seu poble pateix aquesta guerra sense fotre ni un tret Et recordes de la mia Martimi? Sí, tant i què et va semblar aquella interpretació del Senyora? Home, molt bé. A mi sempre m'agrada... A mi sempre m'ha semblat molt bé que la gent canteix les meves cançons i quan han estat companys de feina els que han cantat les cançons, doncs, doncs molt millor. Mai, mai mai he entrat a discutir les maneres de fer-ho, ni, ni tan sols de vegades traduccions com les del Pauli, que són molt dubtoses, no?, o actituds, que també ho són. Però a mi si, em sembla bé que tothom canti les cançons. Penso que les cançons estan fetes per cantar-les i que no hi ha, no hi ha cap discussió. Una vegada les has fet, unes vegades les has enregistrat, una vegada les has ensenyat en un recital, en un concert, ja són de la gent? I quan oh, dic la gent vull dir, això, tota la gent. Això és quan va bé. Quan va bé, quan la cançó em pren vol, quan la cançó agrada, és compartida. I després de ser compartida, doncs llavors passa ja a la gent directament d'altra banda em sembla el camí més just i més lògic perquè quan un és capaç d'escriure una cançó és que l'escoltar de la gent és la gent la que te la va dient la que te la va explicant la que... no hi ha no hi ha un altre camí d’anada, tampoc pot haver-ne un altre de tornada la volen escoltar ara mateix i anem de nada. Aquesta és la cançó, ja em diran un dia d'aquests o dels altres, que és el que els hi ha semblat. Ràdio Barça, cadena 13, bon vent i Barça nova, i, i a Sarrià hi ha el senyor Foix, i a part del Tortellet del diumenge, doncs cal, cal anar-hi a Beurà, a veure què és el que hi ha, què és el que et diu, i aquelles escales que té de pujar cada dia, cada dia, per allà al carrer dels senyors. El carrer dels senyors, tu, viu al carrer dels senyors, es diu el carrer dels senyors. És el lloc on ha de viure el Foix? Sí, senyor. no sembla molt bé. Sí, senyor. Jo, jo diria que, com que només el conec amb ell dels habitants del carrer, doncs jo donaria un marge de confiança als de més. Uh -huh. Sens dubte, per al Foix s'hauria de dir el carrer del Senyor. Sí, senyor. Però si viu més gent, doncs diguem el carrer dels Senyors, perquè també és possible que hi hagi gent guapa com ell. A tal senyor Talonor. I a a part... més el fuste la gran ventatge de ser un pastisser meravellós sí, i sí. tenir una botiga sí, sí, de les més boniques i més més ben perdides que I ara li ha quedat, i ha, ha quedat preciosa després d'aquesta restauració d'aquell bell temps. Diuen fos Joan que el seu lema i tema d'ara mateix, perquè ell és un gran jove. Diu que és el de viure, conviure, deixar viure i si és possible riure. Estàs d'acord? Va, jo sí, jo estic d'acord, però jo, jo trauria el si és possible perquè penso que hi ha que fer, i fer tot el possible per riure perquè és, que és una de les sensacions més agradables que el cos té i és un purificador d'esperits, netejador de cervells, això del riure. El riure és una, una, un, és algo tan, tan, és molt pur i molt eficaç. Necessari. Va bé, va bé, pel fetge, pels ronyons, per pel, pel, pel, pel, pel, pel, pel tot... Creus, Joan, que les persones són de tres maneres de la que som en realitat, de la que ens pensem ser o ésser, i de la que ens veuen els altres? Jo penso que som de més d'una manera, no ho sé quantes però som de més d'una manera sí, L'altre dia vaig llegir una, un article fet per un, un psicòleg molt, molt interessant, que parlava d'una enquesta que ell havia fet dient preguntant a la gent què és el que més els importava a la vida no? mm. que era si la salut l'amor la feina, o sigui, la, la professió, el fer alguna cosa a la vida, mm. o els diners. I és curiós perquè ningú de l'enquesta va contestar que els diners i vaja, ni el psicòleg ni jo ens podem creure que, que, que això sigui cert. Per tant, no hi ha dubte que la gent es manifesta públicament d'una manera diferent a la que practica. Això segur. Però vaja, d'això no pot ser... Potser més que dues maneres hi ha infinites maneres com infinites són les possibilitats de reacció d'un individu, no? Clar, i depèn I de, quin moment, de quin moment i quin context i quina agressió, clar. Escolta, aquest any, aquest any l'hem de fotre grossa, no? Per Nadal? Per Nadal? Què fotem aquest any per Nadal? Per Nadal... Te recordes que ens veiem a tant que quan ens veiem i... de... què aquest any per Nadal? Sí. Per Nadal jo aquest any... <laughs> Doncs pues mira, de moment serem un més a casa, que sí. ja l'hem fotut prou grossa, perquè com? també un més a casa... Com es dirà, com es, les coses? com es dirà? No ho sabem encara. Serà per al temps del Sagitari? Entra amb el temps del Sagitari. Sí, em temo molt que sí. serà... Serà Sagitari. O per ahir estarà. Potser no hi arriba. Uh -huh. I felicitats, felicitats a la Candela Felicitats a la senyora Ángeles Que torna a ser àvia I escolta tu a mi no. i, a, I a tu també per descomptat, oh, eh, descomptat. Però Aquest de any, any l'hem de fer molt grossa ja. A part de les neules de Can Foix Perquè són les millors neules del món I les piules d'on són les millors? Les piules ja serà per Sant Joan ah. Que havíem d'anar a buscar llenya Plegats sí. eh? Aprofitant, doncs, que cal crear ones de felicitat perquè aquestes, si van, és que tornen, diuen que sem qui sembra blat recull farina i que si sembres vent reculls tempesta, en fi, tot allò que ja se sap i que deia l'àvia Mundeta tan ben dit, doncs hem de crear bones vibracions i sumar estímuls. Mira, et proposo, i ja sé que encara és aviat, però com que per a desitjar felicitat mai s'és aviat, nosaltres et desitgem felicitat a tu i en el nou vingut que arribarà el senyor Serrat, Candela i Serrat. Però tu ara ens hauries de fer la primera felicitació sonora de Nadal i d'any nou. Sí, sí, sí, sí, sí encara que sigui massa aviat. Això, sí, sí. Espera un moment. Bé, Joan, doncs ja no esperem més. Hem esperat un parell o tres o quatre ja, segons. segons, segons sí, però ja no però... Com si fossis un missatger o un carter. Eh. Um... Ni molt fred ni massa calor, vos desitja el cap d'autor. Està <ríe> bé, no? Per no, Nadal, no? Per mi, per mi està molt Nadal. bé. Després veurem què diuen els ràdioescoltadors i els ràdioients, que de tot fred. hi ha la vinya del senyor, però tu agraïm en gran manera per al que i pel contingut que... Oh que aquest mateix crisme o postal sonora no. eh, ha arribat a bon port. Gràcies, Joan. Fins al proper dia. Ja saps que quan vulguis aquí t'esperem. Jo el que vull és desitjar-vos a tots salut, trempera, alegria i una vida el més plàcida possible i que la podeu disfrutar amb les millors condicions. Aquesta és una altra postal sonora no, això... i creant felices vibracions, d'aquelles que se senten i que no només se senten, sinó que se senten i és clar, arriben. Ho celebrem amb cançó d'en Joan Manuel Serrat. Adeu fins a la propera. Adeu, una abraçada.